Тобто кімнату, у якій я жила, матимеш трохи до стипендії. Впевнена, що ти вступиш до університету. Все-таки у тебе добра підготовка з філології. Я постаралася. Як кажуть, чим могла, тим допомогла. Головне – пройти на державне відділення. Але ти будеш мати пільги при вступі, як... Грегіна не договорила. Слово «сирота» так і зависло в повітрі. Вона боялась, що ніка буде плакати, дорікати... Але ніка ніби не чула ні про пільги при вступі до університету, а вже ж на філологічний, тільки на філологічний факультет, ні про Грецію і чоловіка, який понад усе цінує жіночу роду і тому терміново викликав до себе Регіну, так терміново, що вона не може навіть до Вероніччиного випускного залишитись. Запитала зовсім про інше. Чому Ната Улянівна зробила це для мене? Кожній людині хочеться, щоб її хтось любив і пам'ятав. Може тому. Втім, не знаю. Вона була доброю людиною. Трохи дивакуватовою, але дуже доброю. Звідки родом моя мама? Віра про це ніколи не говорила. Думаю, в тому гриску, що залишився від фабрики, щось збереглось. Мусить же бути якийсь архів. Знаю тільки, що з дому вона пішла після восьмого класу у п'ятнадцять років. Тобто їй було ще менше, ніж тобі зараз. І Якщо вона віддала тебе один будинок, а не до рідні, значить, була на те серйозна причина. Дуже серйозна. Та чи варто тобі цікавитись місцем її народження? Ніхто там тебе не чекає. А цей Владлен Красков? Він повернувся назад, туди, звідки приїхав? Ой, ні, навіщо йому повертатись? Йому й тут добре. Товариш Владлен Красков став паном Владиславом Красковим. Тепер він власник великої фірми, знаний бізнесмен. Кілька областей своїми хімічними кетчупами та майонезами годує. Вершкове масло з кокосової олії видобуває. Словом маг і чарівник, який геть усе перетворює на гроші. Такі, як він, першими кинулись загрібати під себе все, що погано лежить. Мали доступ до того, що можна було красти й продавати. То чого б не скористатись? Поки одні «Червону калину» співали та «Прапор України» піднімали – вони вже зелененькі рахували, стартовий капітал для своїх приватних володінь збирали. На фабриці майже всі верстати, навіть нові, жакардові, які в 1990 році привезли, але так і не встигли запустити, розібрали і повивозили за Буг на базар. Свої тканин, через які постраждала твоя мама, вже відкрито возили машинами по містах і навіть в селах, і ніхто їх не зупиняв, не судив. Бо гроші відкривали всі дороги і закривали всі мроти. Один із тих скоробагатьків якось сказав мені, «Нинішні англійські сери – нащадки колишніх піратів, які створили свій стартовий капітал грабунками. Але хто сьогодні про це згадує? Ніхто. А чим ми гірші за них?» Отака філософія. Але вони гірші. Це навіть не пірати, а зажерливі піранді – не раджу тобі з'являтись до цього краскова. Пам'ятай, для твоєї мами це дуже погано закінчилося. Обминай його десятою дорогою, Ніко. Розділ шостий. Левко не знає, куди очі подіти, щоб на голову пана Тадея поглядом не наштовхнутися. Ну, де це бачено, щоб поважний чоловік у такого по двору бігав, дупою світив та своїм причандалом – як маятником розмахував. Може, у нього бзік у голові? Доки в улиці якомусь панкові вивихнуте плече на місце ставив, у Мацайові старій пані ногу поламану складав, а в Ковелі скаліченому парокові хребта підрихтовував, поки в дорозі до холма всілякі історії розказував, нібито нормальним здавався. А приїхали сюди й ось. Отож по що здавався. Казала колись тітка Мар'яна, що... Тих бзікнутих не зразу розпізнаєш, такими вже правильними, такими розсудливими та чемними прикадаються, а тоді бабах, як грім посеред ясного неба. Як утворить щось, то хоч всі, хоч падає. Куди ж ти потрапив, левку? У що вляпався?» А тоді мандрика вже вікно навсі ж відчинив і голову свою лобату, коротко стрижену, з двору до кімнати присунув. «Слухати мою команду. Раз, штани на підлогу. Два!» Підштаники туди ж, холера ясна їх бери. Три, кроком руж до мене, і не прикидайся, що спиш, лінюх. Ну от. То хоч сам Поросі бігав та гирі вергав, а тепер і до Левка добрався. Левкові соромно. Без штанів іще куди не йшло, але без підштаників Ні, цього не буде. Але йти треба, бо мандрика все одно від вікна не відходить. І він такий, причепиться, як реп'яга до собачого хвоста, і все по-своєму зробить. А якщо раптом міще справді чоловік з у голові, то чого завгодно можна сподіватися. Вийшов на ганок, зупинився на нижній сходинці, а ліктями за давньою звичкою свою утлу спідньо одержану з вибіленого льону до боків притиснув. Тоді мандрика підійшов, нагнувся, різко смикнув за холоші донизу, а тоді вхопив голого левка побід підняв над головою, переніс ближче до краниці, поставив на зарушену траву і голосно засміявся. Ну і що там у тебе є таке, що я досі не бачив? Чого ти зашарівся, як нецілована панянка? Хіба голий чоловік чимось гірший за голого вовка або лиса?